Чому він має боятися Снейпа? Підвівшись, сказав Роновій Герміоні, що піде до Снейпа по книжку Нічого в тебе не вийде, сказали вони водночас Однак Гаррі вирішив, що Снейп не зможе йому відмовити Якщо поряд будуть присутні інші вчителі Він попрямував до вчительської і постукав у двері Жодної відповіді Постукав ще раз. Тиша. Може, Снейп лишив книжку там? Треба подивитися. Відчинив навстіж двері і зазирнув досередини. Перед його очима постала жахлива сцена. В учительській були тільки Снейп і Філч, більш нікого. Снейп якраз підібгав свою мантію вище колін. Одна його нога була закривавлена і покалічена. Філч допомагав перев'язувати її. «Клята звірюка!» – нарікав Снейп. Ну, як можна встежити за трьома головами зразу?» Гаррі спробував нечутно зачинити двері, але... Потере. Снейпове обличчя скривилося від люті, і він швидко опустив поле мантії, ховаючи ногу. Гаррі завмер. Я тільки хотів спитати, чи можна забрати книжку. Геть звідси, геть! Гаррі зник перше, ніж Снейпу стих зняти з Гриффіндору ще кілька очок і помчав сходами нагору. Ну що? Забрав? Запитав Рон, коли Гаррі прибіг до них. Що сталося? Гаррі пошепки переповів усе побачене. Знаєте, що це означає? Схвильовано закінчив він. Під час Геловіну він намагався пройти повз того триголового пса. Ось куди він ішов, коли ми його бачили. Хотів забрати те, що стереже той пес. І я присягаюся своєю мітлою, що це він пустив троля, щоб відвернути загальну увагу. Герміона витріщила очі. Ні, він цього не міг, сказала вона. Я знаю, що Снейп не надто приємний, але він би не зміг, Красти те, що зберігає Дамблдор. Перестань, Герміона. Ти думаєш, усі вчителі святі? Урвав її Рон. Гаррі має рацію. Від цього Снейпа можна чекати чого завгодно. Але що він шукає? Що стереже той пес? Гаррі вже лягав у ліжко а ці питання ніяк не йшли йому з голови. Невіл гучно хропів, але Гаррі не спалося. Він намагався позбутися думок. Йому треба заснути. Він мусить добре виспатися. Через кілька годин починається його перший матч із Квідичу. Але як забути вираз обличчя сне павтомить, коли Гаррі побачив його ногу. Ранок наступного дня видався дуже ясним і холодним. Велику залу сповнювали апетитні пахощі смажених ковбасок і бадьорі розмови всіх, хто нетерпляче чекав цікавого матчу-сквідичу. Тобі треба трохи поснідати. Я нічого не хочу. «Хоч одну грінку», – вмовляла його Герміона. «Я не голодний». Гаррі почувався жахливо. «А вже за годину треба виходити на поле». «Гаррі, тобі треба набратися сили», – сказав Шеймус Фініган. «Гравці суперників постійно ганяються за ловцями». «Дякую, Шеймусе» мовив Гаррі, дивлячись, як той поливає ковбаски кетчупом. Рівно об одинадцятій, здавалося, ніби на трибунах довкола поля для квітичу зібралася вся школа.